Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră Victimele Datoriei de Eugen Ionesco Traducerea Vlad Ruso și Vlad Zografii adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. Ce mai nou prin ziar? Nimic. Radio obicei. Câteva comete, Ia. Un cataclism cosmic undeva prin univers. Mm. A <gri> Amens pentru locatarii ai căror câini își fac mizeriile pe trotua. Așa le trebuie. E tare neplăcut să calci în ele. Unde mai pui că vecinii de la parter deschid ferestrele dimineața, văd mizeria și rămân toată ziua cu capsa pusă. E, prea sunt și oamenii ăștia sensibili. E. Nervozitatea epocii. Da. Omul modern mm. și-a pierdut seninătatea de pe vremuri. Mm. <laughs> Uite, mai e și un comunicat. Ce? Ce comunicat? Unul destul de interesant. Mm. Pentru locuitorii marilor orașe. Administrația preconizează detașarea. detaș. S-ar părea că numai așa putem face față crizei economice, dezechilibrului spiritual și dilemelor existenței. -ă, toate celelalte metode au fost deja încercate, fără rezultat. <hără> Poate că nimeni nu e de vină. Deocamdată, administrația se mulțumește să recomande cu blândețe soluția asta radicală. <hără> La ce rostare să ne amăgim? Știm foarte bine că orice recomandare se transformă până la urmă în ordini. Mereu te grăbești să generalizezi. E parcă n-am ști că sugestiile devin peste noapte regulamente legi draconice. Legea e necesară. Legea e necesară, dragul meu, n ce face. Din moment ce e necesară și indispensabilă, e bună. Și tot ce-i bun este plăcut. La urmă urmei este foarte plăcut să asculți de legi Să fi bun cetățean, să-ți faci datoria Să ai conștiința curată Sigur, Da. De fapt, tu ai dreptat da, Legea are părțile ei bune Fără discuție Da, da, da Renunțarea are imensul avantaj De a fi în același timp și politică Și mistică Dă roade pe două planuri Împuști doi iepuri dintr-un foc Asta se și urmărește. Păi vezi. De fapt, dacă mi-aduc bine aminte de la lecțiile de istorie, Așa. acest sistem administrativ al detașării a fost deja experimentat acum trei secole. Pe urmă acum cinci secole, acum 19 secole și chiar anul trecut. Hmm, nimic nou sub soare. Experimentat cu succes asupra unor populații întregi în metropole. La țară, asupra unor întregi națiuni, cum e și națiunea noastră. Stai, stai jos. nu e mai puțin adevărat că pentru asta trebuie să-ți sacrifici micile bucurii personale. Mm. Lucru am neplăcut. Nu neapărat. Nu e întotdeauna greu să faci sacrificii. Sunt sacrificii și sacrificii. Chiar dacă la început e cam neplăcut să renunți la anumite obiceiuri, Odată ce ai renunțat, gata. Nu-ți mai stă mintea la ele. Um. Tu, care te duci atât de des la cinema, iubești mult teatrul, nu e așa? Ca toată lumea, sigur că da. Mai mult ca toată lumea. Da, poate că mai mult. Ce crezi tu despre teatrul de azi? Oh. Care sunt concepțiile tale teatrale? Iar încep cu teatrul tău, te obsedează, o să faci o psihoză. Crezi într-adevăr mm. că se poate face ceva nou în teatru? Îți repet, nimic nu e nou sub soare, chiar și când nu-i soare. Ai dreptate, da, da, da, hm? ai dreptate. Toate piesele scrise din antichitate și până în zilele noastre sunt, de fapt, piese polițiste. Teatrul a fost dintotdeauna realist și polițist. Orice piesă e o anchetă dusă până la capăt. Conține o enigmă care se dezleagă în ultima scenă. Ba uneori, chiar și înainte, cine caută, găsește. Așa că mai bine s-ar dezvălui totul de la bun început. Ar trebui să dai și tu niște exemple, dragul meu. Păi mă gândesc da. la miracolul prin care Maica Domnului a împiedicat arderea pe rug a unei femei. Dacă nu ținem seama de intervenția divină, care nici n-are ce căuta aici, nu rămâne decât un fapt divers. O femeie pune doi ucigași întâlniți întâmplător să-i asasineze ginerele pentru niște motive obscure. Și de nemărturisit. Vine poliția, mm. se face o anchetă, mm. se descoperă vinovatul. Teatrul polițist, mm. ce mai? Teatrul naturalist, mm. teatrul lui Antoine. Chiar așa? Da. În fond, teatrul n-a evoluat niciodată. Da, și ce păcat. Vezi tu, aici e vorba de teatrul enigmatic, iar enigma e polițistă. Întotdeauna a fost așa. Uh -huh. Bine, dar clasicismul? Uh, e un teatru polițist mai rafinat. A. Uh -huh. Ca orice naturalism. Ah, ai idei originale. Poate că sunt corecte. Ar trebui totuși să cer părerea unor specialiști. Și care sunt ăia? Păi sunt. Uh, sunt sunt filii? Profesorii de la Colegi de France, oh. membrii influența Institutului agronomic, norvegieni, unii veterinari. Veterinari? Da. Mai ales veterinarii, să știi că au fără discuție multe idei în privința asta. Pe nu idei are toată lumea. Ah. Nu de idei ducem noi lipsă. Importante sunt faptele. Faptele. Sigur că, dar nu mai faptele. Dar de întrebat am putea totuși să întrebăm. Dar ar trebui să întrebăm. Da. Da, trebuie să le lași timp de gândire. Ai timp, berechet. Subiectul... Nu-mi pace. Mm. Nu, no, bate alături la portăreasa. Asta-i mereu de negăsit. Portar, portar! Portar! Portar! Asta-i mereu de negăsit. Ha, la alt serviciu, ce să mai vorbim? Portarii ar trebui legați în cușca lor. Ei, poate caută pe cineva din bloc. Să nu mă duc să văd? Mai bine nu. Nu-i treaba noastră. Noi nu suntem portari, dragul meu fiecare cu rostul lui în societate. De data asta e la noi. Da, poți să te duci să vezi, dragul meu. Mă duc să deschid. Da. Bună seara, domnule. Bună seara, doamnă. Bună seara, domnule. Doamnă, domnule, îmi cer scuze, voi am doar o informație de la portăreasă, dar văd că nu e aici. Normal. Știți cumva unde e? se întoarce repede? Iertați-mă, vă rog, iertați-mă, n-aș fi, fi bătut la ușa dumneavoastră dacă o găseam pe portăreasă. N-aș fi îndreznit să vă deranjez. Trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta, domnule polițist. În principiu nu are liber decât sâmbătă seara, ca să meargă la dans. De când și-a măritat fata, mergem în fiecare sâmbătă seara la dans. Cum azi e marți. Vă mulțumesc din suflet, domnule. Am plecat, domnule. O aștept pe palier. Am onoarea să vă Salut. Respectoasele mele omagi, doamnă. Oh, ce, tu n-ar bine crescut? Ce politete impecabilă? Întreabă-l ce vrea, poate îl lămurești tu. Da, ce doriți să aflați, domnule polițist? Poate vă lămuresc eu. Nu, no, îmi pare nespus de rău că v-am Dar da, nu ne deranjați deloc. Da. E vorba de un lucru foarte simplu. Dar poftește-l înăuntru. Vă rog să intrați, domnule. Oh, domnule, eu, eu n-aș... Adică zău, mea, eu n-aș... mea vă roagă să intrați, domnule. Vă rugăm amândoi să intrați, stimate domn. Știți, eu nu prea am timp. Văd că sunt deja în întârziere. Are ceas de aur. Imediat a băgat de seamă că are ceas de aur. Mă rog, intru. Pentru cinci minute. Dacă insistați. Dar nu să pot. În fine, eu e, intru cu condiția să mă lăsați să plec imediat. Să liniștiți, stimate domnul să vă ținem cu forța. Intrați totuși o clipă să vă trageți sufletul. Mulțumesc. Vă rămân îndatorat. Sunteți foarte amabil. Ce costum maro superb are! nov nov Și te asortează cu de bej! Splendid, pantofi. Oh, și ce păr blond! Ce ochi frumoși! Ce privire blândă! Nu-i așa? E simpatic! inspiră încredere! Are față de copil! Ah. Da, nu stați în picioare, domnule. Luați loc, vă rog. Nu vă pe scauri. Luați loc, da, da. Vă mulțumesc. Nu. Sunteți soții Schuber, nu-i așa? Da, domnule. Am impresia că dumneavoastră, domnule, vă place teatrul. <laughs> da. Ah. Da, mă interesează Aveți perfectă dreptate Și mie îmi place, domnule mm -hmm. Din păcate, n-am timp să mă duc la spectacole ah. Cu piesele astea care se joacă Am impresia că domnul Schubert E și un adept al politicii Sistemului detașării ah. e, Da, domnule, așa e Mă simt onorat să fiu de aceeași părere, domnule N-aș vrea să vă răpesc timpul. Eu vreau numai să știu dacă locatarii care au stat aici înaintea dumneavoastră se numeau Maloc cu T la urmă sau Malo cu D la urmă. Asta e tot. Malo cu T! Bănuiam eu. S-a dus drept spre masă și a luat loc în sfârșit. Fără alte invitații? Dar ce tot caută în servietă de deci ce a deschis-o? Vă să zic că i-ați cunoscut pe malu ăștia. Nu, nu i-am cunoscut. Atunci de unde știți că numele lor se scrie cu T la urmă? A, da, adevărat, de unde știu? Păi de unde știu? Păi de unde știu, dar nu știu de unde știu. Ah, ești formidabil. Dar răspunde! Când nu suntem decât noi doi, nu-ți mai tace gura. turul într-una, în jur, urli. Habar n-aveți ce în intimitate. S-a notat. Da, eu iubesc și așa, doar e soțul meu, nu? Hai, spune ce naiba. I-am cunoscut pe malou ăștia sau nu? Vorbește, fă un efort, aduți aminte. <fri> Amintesc dacă i am cunoscut sau nu. scoateți cravata, doamnă. Poate că da. O să meargă mai ușor pe urmă. Vă mulțumesc, domnule. Îți mulțumesc, Madlen. Și cureaua și și returile. Mă cam strângea cureaua, domnule. Sunteți tare, drăguți. Ei, să auzim. Auzim! Respir mult mai bine. Mă simt mai liber în mișcări. Numai că tot nu reușesc să-mi aduc aminte. Hai, bătrâne, ce naiba, nu mai ești copil. Ce naiba, nu mai ești copil. N-auzi ce ți se spune? Mă scoți din sărite. E, doamnă, da? aveți cumva niște cafea? Sigur că da, vă fac imediat, stimată domn. A, aveți grijă, nu vă mai legănați cu scaunul. O să cădeți! Nici o grijă, Madeleine. Ha? Așa o cheamă, nu? Nici o grijă, Madeleine. Sunt obișnuit. Cafeaua tare și cu mult zahăr. Trei bucăți de zahăr? Doi bucăți. Și un coniac mare. Imediat, domnule, ia aduc imediat. imediat. Va să zică, domnule, sunteți ca și mine un adept convins al sistemului de tașări în politică și în mistică. Mă bucur că și pe plan artistic avem aceleași gusturi din moment ce sunteți partizanul principiilor unei arte dramatice revoluționare. Până una alta nu despre asta e vorba. Ia încearcă tu să-ți aduci a mine. Uită-te la poza asta. E sau nu e malo? E vorba de... E sau nu e malo? E vorba de... Un bărbat de vreo 50 de ani, da, da. Îmi dau seama. Meraț de câteva zile, are pe piept o plăcuță cu numărul 58614. Da, chiar ăsta e numărul. 58.614. E sau nu e malo? Eu am răbdare. Știți, domnule, inspector? Principal. Iertați-mă. Știți, domnule, inspector? Principal? Nu-mi dau seama. Cum să-l recunosc așa, fără cravată? Cu gulerul sfâșiat, cu fața umflată, Plină de vânătăi. Totuși am impresia că... Da, ar putea fi el. Da, da. Da, da el trebuie să fie. Când l-ai cunoscut și ce-ați vorbit? Iertați-mă. Domnule inspector principal, sunt îngrositor de obosit. Eu te-am întrebat când l-ai cunoscut și ce-ați vorbit. Când l-ai fi cunoscut? Ce-am vorbit... Păi ce-am vorbit? Păi ce-am ce, -am vorbit? Păi ce -am fi vorbit? ce -am fi... Dacă nu l fi cunoscut? Când l-am văzut prima oară? Când l-am văzut ultima oară? Nu eu trebuie să răspund. Unde s-o fi întâmplat? Unde? Unde? În grădină. În casa în care am copilărit? La școală. În armat. La nunta lui, la nunta mea, ei fi fost martos. Nu fi fost el mie. Nu, nu. Nu vrei să-ți amintești ai? Dar nu pot. Am Mi-amintesc parcă. Undeva pe malul mării, soarele apunea, era o umezeală. E tare mult de atunci. Niște stânci cenușii. Madlân, cafeaua domnului inspector principal! Să să se macină singură cafea. Hai, Marlen, cafeaua. Hai, Madlen, ocupa-te de cafea, oare. cu politeturile, vezi, pe treabă. Vorbeai de un loc pe malul mării. Hei, n-auzi? Domnul te întreabă dacă auzi. Răspunde ce Dumnezeu. Aud, domnule. Atunci, de drumul. Dar probabil că acolo l-am cunoscut. Eram, cred, foarte tineri. Nu, nu e acolo. Cum nu e acolo? asta e bună. Păi atunci unde e? Prin cărciuni? Pe țivanule, ești omsurat. Dacă mă gândesc bine, cred că malocul T la urmă trebuie să fie undeva jos. Atunci coboară! Jos, jos, jos. ce mai jos? Și mai jos? Și mai jos. Acolo. Nu o să văd nimic. Las că te conduc eu. Trebuie numai să faci ce spun. E foarte simplu. Lasă-te să aluneci dar am ajuns deja foarte jos. Nu-i destul! Nu-i destul, dragule iubitule, nu-i destul. Ai picioarele prea încordate, relaxează-te. Vezi să n-aluneci, să aluneci treptele sunt ude. Așa, ține de balustradă coboară, așa, coboară dacă mă dorești. Uite, mi-am schimbat rochia pentru tine. Îți place de coldeul meu? Hai, sprijină de mine, așa, coboară, coboară, așa... Cred că. Cred că ăsta e locul. Deocamdată! Maglen! Sunt aici! Sunt aici! Hai, coboare! O treaptă, un pas! O treaptă, un pas! O treaptă! Un pas, o treaptă! <gătă> Cucu! cu. Tu ești. Madlen. Madlen. acum. Eu sunt. Madlen. Eu sunt. Ostape mă mă a reușit să coboare primele trepte. Acum trebuie să meargă și mai jos. așteaptă mă Până aici e bine. Trebuie să cobori mai jos. Trebuie să cobori mai jos. Coboră, iubitole, coboară, coboară, coboară. Gândește-te numai la malo. Cască bine ochii. Caută-l pe Malo! Malo, Malo, caută-l pe Malo, Malo, Malo! Merg prin oroi. nu se lipește de talpi. ce greve mi sunt picioarele, mi-e frică să nu alunec. Nu-ți fie teamă, coboară, pătrunde, Iau la dreapta, Iau la stânga! Coboară, coboară, iubitule, hai mai coboară! Coboară, coboară dreapta, stânga, dreapta, stânga! Drept înainte! Madlen! Madlen! Madlen! Madlen, tu ești! Tu ești? Madlen? Vai, ce nenorocire! Cum Dumnezeu s-o fi întâmplat? Cum e cu putință? Nici nu ne-am dat seama. Băbuțo, băpușă gălbejita, tu ești săraca de tine. Vai, cum te-ai schimbat. Dar când s-o fi întâmplat? Și de ce n-a făcut nimeni nimic? Azi dimineață drumul nostru era presărat cu flori. Soarele strălucea în înaltul cerului. Râsul tău era cristalin. Purtam haine noi nouțe. Eram înconjurați de prieteni. Nu murise încă nimeni. Nu apucase -și niciodată să plângi. Iarna s-a lăsat dintr-o dată. Drumul nostru e pustiu. Ceilalți... Unde sunt... În morminte, la margine de drum, vreau bucuria înapoi. Am fost prădați, jefuiți. Mai găsim oare lumina albastră, Madeleine? Crede-mă-ți jur, nu eu te-am îmbătrânit. Nu, nu vreau, nu cred. Iubirea rămâne pururi tânără. Iubirea nu moare niciodată. Eu nu m-am schimbat, nici tu nu te-ai schimbat, te prepaci numai. Ba nu, are rost să mă mint. Ești bătrână. Vai, ce bătrână ești? Cine te a fi îmbătrânit? Bătrână, bătrână, bătrână, băbuță, babușa beșteșită. Tinerețea noastră a rămas în urmă, pe drum. Madlen, fetița mea, uite, am să-ți cumpăr o rochie nouă. Bijuterii, giocei. chipul tău o să-și recapete prospețimea. Oh, asta îmi doresc, te iubesc. Oh, asta îmi doresc, te implor dacă iubești. Nu-mi bătrânești, te iubesc. Întinerește, scoate masca, uite te în ochii mei, trebuie să râdem, hai, râs, fetisa mea, râsul alungă ridurile, dacă am putea alerga și cânta, sunt tânăr, suntem tineri, dacă am putea alerga și cânta. Cânta. Vrunzele tineri, grădina vermecată, S-a în noapte, s-a scufundat în oroi. Dragostea noastră în noapte, Dragostea noastră în noroi, În noapte în noroi. Dinereția pierdută. Stai, nu-i bine. Pierzi vremea, ai lucrat de, de malo. Te oprești întârziu, puturosule, Și nici nu mergi în direcția bună. Dacă nu-l vezi pe malo prin frunziși Sau în apa izvoarelor, Nu te opri. Dă-i drumul mai departe. N-avem timp. Cine știe încotro aștersoi el acum și pe tine te apucă mila. și se face milă de tine și te oprești. Nu trebuie să-ți fie milă. Nu trebuie să te oprești. Madlen, ăsta cum se îndoioșează, se oprește. Nu mă domnule inspector principal. Rămâne de văzut. Coboară, întoarce-te. Coboară, întoarce-te. Coboară. Am coborât. Destul, domnule, inspector principal." Nu, mai coboară." Curaj." Cad, mă ridic." Cad, mă ridic." Nu te mai ridica." Nu te mai ridica, iubitule." Caută-l pe malo." Malo cu te la urmă." Îl vezi, îl vezi." te ai apropiat de el." M-aloo, m-aloo! Degeaba țin ochii deschiși. Eu nu-ți cer să-l descoperi cu privirea. Coboară, lasă-te să aluneci, iubitule. Trebuie să ajungi la el, să-l apuci. Întinde brațele. Pipă-ie! Pipă nu-ți fie frică! caut Hai, că doar nu fi la o mie de metri sub apă! Coboară-ce, Dumnezeu, nu-ți fie frică! Tunelul e blocat. Atunci ia-o drept în jos! Afundă-te, iubitule! Mai poți să vorbești? Noroiul ne-a ajuns la bărbie. Nu-i destul! Nu-ți fie frică de noroi! Mai e mult până la malo! Afundă-te, iubitule, noroiul gros! Vagă bărbia! Așa! Acum gura! Gura, da, gura, vagă-te de tot! Mai jos, mai jos, mai jos! Și nasul! Și nasul! Ochii! A deschis un ochi în noroi. I se mai vede o geană. A pleacă mai mult fruntea iubitule! Strigă mai tare, naude! A Apleacă mai mult fruntea, iubitule, coboară! De când îl știu a fost tare de urechi. Îi se mai vede vârful urechii? Iubitule, bagă și urechea! Îi se vede părul? Ti se vede părul, iubitule, mai coboară! Întinde brațele în noroi, desfă degetele! în noastră, noroiul gros! Trebuie să ajungi la maloc, orice preț! Coboară, mai coboară! Trebuie să atingi fundul. Sigur că da. Nevastă ta are dreptate. Numai în străfund poți să-l găsești pe malo." Nu, nu se mai aude." A depășit bariera sunetului." Vai, Sarmanu, mi-e teabă pentru el." Nu am să-i mai aud glasul, iubit. Lasă că nu-i pierdem noi glasul. Nu mai complica lucrurile cu văicărea la ta. Nu se mai vede. A depășit bariera opt? E în pericol. E în pericol. Nu trebuia să accept jocul ăsta. Lasă că se întoarce el, Madlen. se întoarce comoara ta. Poate mai târziu, dar de-ntors se întoarce. N-a arătat încă tot ce-i poate pielea. Ține la tăvălea. Nu trebuia. Am greșit. În oh, ce alt trebuie să fie ajuns, cu de el? Mai tași naibii, Madeleine. De ce ți frică? Doar ești cu mine. Suntem singuri, frumoasă. ia mă brațele. Oh, ce-am făcut, ce-am făcut? Dar trebuia nu-i așa? N-am făcut nimic împotriva legii, nu? Nici vorbă, nu te teme. Vine el înapoi. Curaj, curaj, eu țin la el. Zău? se întoarce pe-un drum ocolit, va retrăi în noi. Auzi? Răsuflarea lui. Da, răsuflarea lui, iubita. Vad, parcă văd ceva. Mama, tată Ești un ticălos M-ai unilit, m-ai chinuit toată viața Mi-ai schilodit sufletul M-ai îmbătrânit, m-ai distrus Nu te mai suport Ei, și ce ai de gând să faci? tată, ia o travă Treaba ta nu o să te împiedic eu O să scap de mine și o să fi fericit Mamă. Vrei să scap de mine? Vrei, vrei, asta e, las că știu eu, știu eu. Dar nu vreau neapărat să scap de tine. Tata... Dar nici nu o să-mi lipsești. Nici tu, nici bocetele tale. Ești opacoste, asta ești. N-ai priceput nimic din viață. Pe toți îi scoți din sărite. Monstrule... Mai termină cu plânsul. Când plângi, ești și mai urâtă. Mamă... m nu mai suport. Ia asta. Ești nebună. N-ai să-mi faci mie una ca asta! Să nu o faci! Dă flaconul! Mama. dă mi Na, ia! Închide! Mama. Am 8 ani. E seară. Mama mă ține de mână. Suntem pe strada blome după bombardament. Trecem printre ruine. Mi-e frică. Mâna mamei tremură în mâna mea. Dintre ruinele zidurilor apar brusc siluete. În întuneric strălucesc doar ochii lor. Uită-te printre umbrele astea. Poate e și malu. Ochii se sting. Totul se cufundă în beznă. Rămâne doar lumina unei ferestre în depărtare. E atât de întuneric că nu mai văd pe mama. Mâna ei s-a topit. Îi aud mai glasul. Îți vorbește de malu, nu așa? Îmi spune cu tristețe cu să tristețe. Multe lacrimi îți va fi dat să vergi. Eu am să te părăsesc, copilul meu, puiul meu. Copilul meu, puiul meu. Am să rămân singur în beznă, în noroi. Sărmanul meu, copil, în beznă, în noroi, singur, puiul meu. Mă las condus numai de glasul ei, de răsuflarea ei... Ea spune: Va trebui să ierți fiule. Asta e lucrul cel mai greu. Ăsta e lucrul cel mai greu. Ăsta e lucrul cel mai greu. Și mai spune: Va veni vremea lacrimilor, vremea remușcărilor, Căința trebuie să fii bun. Vei suferi dacă nu ești bun, dacă nu ierți. Când ai să vezi, ascultă, împrețișează, iar. Glasul s Noi doi nu ne-am înțeles niciodată. Mă mai auzi? Am să te ascult. Iartă-ne. Noi te-am iertat. Ridică-ți capul. Erai brutal. Poate nu erai foarte rău. Poate nici nu e vina ta. N nu e din cauza ta. Uram violența ta, egoismul tău. N-am avut pic de milă pentru slăbiciunile tale. Tu mă băteai." Dar eu am fost mai brutal ca tine. Disprețul meu te-a lovit mult mai rău. El te-a ucis, nu așa? Ascultă, eu trebuia să o răzbun pe mamă. Era datoria mea." Dar care-mi era datoria? Chiar era datoria mea?" Ea te-a iertat, dar eu am dus mai departe răzbunarea." Dar ce bun să te răzbuni! De suferit, suferă întotdeauna cel care se răzbună! Mă auzi? Ridică-ți capul! Hai, dă mâna! Puteam să fim prieteni! Eu am fost mult mai rău ca tine! Tu erai burghez și ce dacă? Am greșit că te-am disprețuit! Nu sunt mai breaz decât tine! Cu ce drept te-am pedepsit? Hai să ne împăcăm! Hai! Hai să ne împăcăm! De mână. mâna, hai, vino cu mine, o să-i găsim din nou pe ei noștri, o să bem împreună, uite-te la mine, uite-te, semănăm, a, nu vrei, îți simt una capul în mâini și rămâi nemişcat, dacă ai vrea să te uiți la mine, ți-ai dat seama ce mult semănăm, am toate defectele tale, cine o să aibă milă de mine, de mine care nu știu, știu ce-i mila? Chiar dacă tu m ierta, eu nu să-mi o iert niciodată. Fiule, eram reprezentantul unor firme de comerț. Meseria mă obliga să colind pământul în lung și în lat. Din păcate, din octombrie până în mai mă aflam întotdeauna în emisfera nordică, iar din aprilie până în septembrie în emisfera sudică. Așa că în viața mea a fost tot timpul iarnă, eram plătit mizerabil, eram prost îmbrăcat, aveam o sănătate șubredă, eram mereu turbat de furie. Dușmanii mei deveneau pe zi ce trece mai puternici și mai bogați. Protectorii mei dădeau faliment, apoi pierdeau unul după altul, se de boli rușinoase. Sau de accidente stupide. N-am avut în viață decât decepții. Binele pe care l-am făcut s-a preschimbat în rău, dar răul care mi se făcea nu se preschimba în bine. Apoi am fost soldat. Mi-au ordonat să iau parte la masacrarea a zeci de mii de soldați inamici și a unor mulțimi fără număr de femei, bătrâni și copii. Pe urmă, orașul meu natal, cu împrejurimile lui cu tot, a fost ras de pe fața pământului. Nenorocirile s-au ținut lanț și în timp de pace mi s-a făcut silă de toți oamenii. Plănuiam cumplite răzbunări, uram pământul, soarele, sateliții, voiam să mă exilez într-un alt univers, dar nu există altul. Nu vrea să se uite la mine. Nu vrea să-mi vorbească. Te-ai născut, fiule, chiar atunci când mă pregăteam să arunc în aer pământul. Nașterea ta l-a salvat, să știi, sau cel puțin m-a împiedicat să ucid lumea în sufletul meu. M-ai împăcat cu omenirea, m-ai legat adânc de istoria, nenorocirile, crimele, Speranțele și disperările ei. Tremuram pentru soarta ei și pentru a ta. Nu voi afla niciodată. Dar de-abia a apărut din neant și m-am simțit complet dezarmat, sufocat de emoție, fericit și nefericit. Inima mea de piatră a devenit burete, cârpă, M-a cuprins un delir. O remușcare de neînchipuit la gândul că nu voisem să am urmași și că încercasem să împiedic venirea ta pe lume. Puteai să nu existi! Puteai să nu existi! M-a apucat o spaimă cumplită privind în urma mea și un regret sfâșietor pentru miliardele de copii care s-ar fi putut naște și nu s-au născut. Pentru chipurile fără număr care nu vor fi niciodată mângâiate, pentru mânuțele care nu vor fi ținute de mâinile nici unui tată, pentru buzele care nu vor gânguri niciodată, voiam să umplu vidul cu ființă, încercam să-mi închipui toate acele mici făpturi cărora nu le-a fost dat să existe. Voiam să le dau viață în mintea mea, pentru a-i putea plânge măcar, ca pe niște morți adevărați. O să tacă până la sfârșitul lumii. În același timp însă, mă cuprindea o bucurie fără margini la gândul că existi, iubitul meu copil. Tu stea tremurătoare într-un noian de beznă, insulă de ființă, în mijlocul neființei. Tu, a cărui existență anula neantul, îți sărutam ochii plângând, O, Doamne, Doamne Dumnezeule, suspinam, îi mulțumeam lui Dumnezeu. Fără actul creației, fără istoria lumii și deacurile care s-au perindat, Tu, Fiul meu, în cununarea istoriei universale, Tu, N-ai fi existat. Tu n-ai fi fost de n-ar fi existat în lânțuirea fără capăt de cauze și efecte, cu atâtea războaie, revoluții, potopuri, catastrofe sociale, geologice și cosmice, fiindcă toate sunt rezultatul unei serii fără capăt de cauze universale. La fel ca tine, copilul meu. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru nimicnicia mea și a veacurilor, pentru toate nenorocirile și bucuriile, pentru umilințe, pentru orori, pentru spaine, pentru marea tristețe, fiindcă la capătul lor se afla nașterea ta. Nașterea ta, care simțeam că justifică și răscumpără toate dezastrele istoriei. De dragul tău am iertat lumea. Totul era izbăvit din moment ce nimic nu mai putea șterge din existența universală faptul că te-ai născut. Și chiar când nu vei mai fi, îmi spuneam eu, nimic nu va putea anula trecerea ta prin lume. Erai acolo, înscris de apururi în Cartea Universului. În memoria eternă a lui Dumnezeu. Nu o să vorbească niciodată, niciodată, niciodată. Dar tu, cu cât deveneam mai mândru de tine, Cu cât te iubeam mai mult, Cu atât mă disprețuiai mai tare. Îmi încărcă toate crimele Pe cele săvârșite și pe cele nesăvârșite. Sigur, mai era și viața ta, dar cine poate ști ce s-a petrecut între noi, Dacă e vina ei sau vina mea, Dacă e vina ei sau vina mea? Acum nu o să mai vorbească. E vina mea. E vina mea. Mai renegat a fost rușine cu mine și mi-ai bat memoria, <hă>, în zadar. Eu nu-ți port pică. Nu mai pot urâ. Iert, fără voia mea. Îți datorez mai mult decât îmi datorezi tu mie. N-aș vrea să suferi. Nici să te simți vinovat. Uită tot ce crezi că a fost greșeală în viața ta. Tată, de ce nu vorbești? De ce nu vrei să-mi răspunzi? Glasul tău nu se va mai auzi niciodată, vai, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, n-am să aflu niciodată. Tații au inimă de muiere în țara asta, te de degeaba, ni se fâlfâie nou de complicațiile tale, tu vezi de maloc. Iată, după el, nimic altceva să ne în cap, auzi? În toată povestea asta numai Malo contează. Restul, lasă-l baltă. Domnule inspector principal, știți, eu aș fi vrut să aflu dacă erau totuși părinții mei. Ia mai scutește-ne de complexele tale. Doar n-ai să ne bați acum la cap cu taicătul, cu maicăta, cu sentimentele filiale. N-am eu treabă cu așa ceva. Nu pentru asta sunt plătit. dă drumul mai departe. Trebuie să mai cobor, domnule inspector principal. Spune tot ce vezi. Treaptă la dreapta treaptă la stânga la stânga la stânga V-ați întors, doamnă? Da, dragul meu. Atenție la trepte, doamnă. Mulțumesc. mulțumesc, dragul meu, puteam să cad. Madeleine, ia-mă de braț. Vom deveni spectatori. De teatru A. Ia loc da. Hai să ne așezăm da. Uite că începe Uite că începe Se dă un spectacol în fiecare seară Pe mica estradă De acolo Bine că ai rezervat locuri Așa ză-te în fotoliu da. Îți mulțumesc, dragul meu Dar ori fi bune locurile? Sunt cele mai bune? Crezi că se vede tot? Se aude bine? Nai ai un binoclu? A apărut Schubert! Orbec e pe scenă! El e! Impresionant! Dar ce bine joacă! Crezi că e orb de adevăratelea? Cine știe? S-ar zice că da! De Trebuia să-i dea două bastoane albe! Unul scurt de sergent de stradă ca să dirigeze circulația și celălalt mai lung de orb! Ce zici? Să-mi scot pălăria? nu e așa că nu-i nevoie, dragul meu! Nu deranjează pe nimeni! Nu-s așa înaltă! Taci că n-auzim ce spune. O fi și surd. Unde mă aflu? Unde se află? Ai răbdare! O să-ți spună, ăsta e rolul. Tot felul de străzi, tot felul de drumuri, tot felul de lacuri, tot felul de oameni, tot felul de nopți, tot felul de ceruri, un fel. De lume. Ce zice? Ce zice? Tot felul de ce? Ce? Tot felul de feluri. Mai tare! Tași din gură, nu se face. Se te umbrele. Cum adică? Păi ce noi suntem buni numai ca să plătim și să aplaudăm? Mai tare! Nostalgie, sfârșiere, zdrențe de univers. Zdrențe de ce vrea să spună cu asta? Zice zdrențe de univers. Se cască un abis Se cască un abis A, ăsta e mai normal, e bolnav Păi nu cu picioarele pe pământ Păi le are sub pământ A, Da, e duferat Vai, da, ce repede, înțelegi tu totul, dragul meu Resemnare, resemnare Lumină întunecată, stele negre Sufăr de un rău fără leac cum îl cheamă pe actorul care joacă rolul ăsta? Schubert. Ah, Schubert. Compozitorul? Sper că nu compozitorul. <laughs> Nici vorbe, stai! Mai tare! Fața mi-e în lacrimi. Unde e frumusețea? Unde e binele? Unde e dragostea? Mi-am pierdut memoria. Ha! I-a înfundat. mi are suflet. <laughs> mele făcute praf, jucăriile mele sfărmate. Jucăriile mele de copil. Da, prea e copilăros. Observația ta mi se pare justă. Sunt bătrân. Bătrân. Nu pare așa bătrân. Eu exagerează. Vrea să ne stoarcă lacrimi. Pe vremuri. Pe vremuri. A cu ce mai vrea? Am impresia că-și evocă trecutul, draga mea. Oh, păi uh. dacă toți ne-am apucat să le focăm unde am ajunge. Cu toți avem de spus câte ceva, dar ne abținem, nu? Din modestie. Mă rog, sau din podoare. Pe vremuri se pornește un vânt complet. Păi n-am în pădure. Vânitul leagă ne pădurea. Hmm. Ulgere sus e bezna. În in inima furtunii La orizont Se ridică O perdea Întunicată Uriașă La orizont Luminând în pesnă Într-o liniște De În in inima furtunii bruh, bruh, bruh, bruh, are o cetate minunată O ce? Cetatea, ce, Ah, ah, ah A, am, am înțeles da Sau o grădină minunată, o fântână artiziană, Jocuri de apă, <coughs> flori de foc, flori de oh, Se mai crede și poet? Cel mai ieftin parnasianism, simbolism, suprarealism. Un palat din flăcări de gheață, statui de lumină, mări de foc, continente care se aprind în noapte, oceane de săpată. Ce cabotin, Doamne, la da ce te Cum își permite? Minte cu nerușinare! Ea, spune, vezi umbra lui întunecată, profilându-se în lumină, sau poate silueta luminoasă, profilându-se în întuneric. Pocurile sunt mai palide, paratele și-au pierdut strălucirea, totul se întunecă. Spune măcar ce simți, ce sentimente ai. Bucurie. Hai, zi! Dragul meu, eu zic să plecăm la cabaret. <sus> da. Bucurie! Durere, sfârșire, calm, plenitudine, vit, o speranță disperată. Mă simt puternic, mă simt slab, mă simt rău, mă simt bine, dar simt. Mai presus de toate mă simt, iar și iar mă simt. Se contrazice la fiecare pas? Și pe urmă, pe urmă... O clipă, o clipă, draga mea. Te rog să mă ierți. Se va stinge. Se stinge. Mă învăluie noaptea. Un singur fluture de lumină se ridică cu greu. Dragul meu, farsa asta. E ultima scânteie. Banai, cât se poate de banai. Putea să fie mai o măcar instructivă, nu-i așa? Ba nu, ba nu, ba nu! Degeaba stai ascuns acum după cortină, ai să mergi mai departe! A luat-o razmă, îl da. aducem pe calea cea bună. Să-l chemăm la rampă! Schubert! Schubert! Schubert! Vagă bine la cap, trebuie să-l găsești pe malo! E o problemă de viață și de moarte! Asta e datoria ta! Soarta omenirii e în mâinile tale! Nu e așa de greu? Trebuie numai să-ți aduci aminte! Și o să se facă iar lumină! Mm. A coborât prea jos! Mm. Trebuie să mai urce un pic în ochii noștri! Dar de ce? Se simțea bine! Hei! Juber! Ce faci? Unde ești? Estrada a dispărut. Uite-l! Reapare prin altă parte. Îmi amintirile. răscolește amintirile! Răscolește-le sistematic! Răscolește-le sistematic! Ascultă ce ți se spune! Am ajuns la suprafață! E bine, prietene, e bine! Îți mai aduci aminte, Madeleine! Vezi? cum e bine. Un fleur ce albastră e mare. Nu, la mont Saint-Michel, Nu, Diet. Nu, n-am fost niciodată acolo. La Can, Nici acolo. Truvil, Dovil. Nici acolo n-am fost. Nici acolo n-am fost. Căluri. Arhitec construiseră un templu pe valuri. La a valuri. Mai termină cu jocurile astea, idiote de cuvinte. Nici urmă de Montbeia. Aha, asta e. Forec la lui e mombeliar și mai zici că nu-l cunoști. Păi, vezi? Ce chestie, chiar, chiar așa e, adevărat, e ciudat și totuși adevărat. Caută în altă parte, hai, repede, ia orașele la rând. Paris, Palermo, Pisa, Berlin, New York. Caută prin râpe, prin munți. Munți, munți, hai că unde alege. În Anzi, da, în alzi. Ai fost în alt? Niciodată, domnule, dar ce vă închipuiți? Nu, dar știu destul de geografie! Nu! No, nu! No. Tu nu trebuie să-l inventezi, trebuie să-l găsești! Hai, prietene, fă un efort! Un mic efort! Un efort mic, mic! m cu cu la urmă? m îmbelia, cu cu sau cu Ah, cutâ! Portați de suprafață, traversezi oceanul de barcă în Spania, mă îndrept spre Franța, banii și mă salută! Narbon, Marseille, ex-orașul scufundat, Ar, avignon cu papii, catârii și palatele lui, În zare Mont Blanc. Vă desparte pădurea? Tu mergi înainte, nu te-ai intr un pădure, ce răcoare mm. s-a făcut. E seară? Pădurea e deasă. nu ți fie frică. Aud susurul izvoarelor. Aripi îmi mângâie obrazul. Iarba mi-ajunge până la brâu. Potecile au dispărut. Madeleine, dă-mi mână. Nu cumva să-i dai mâna? Nu mă lasă să ți dau mâna. Te descurci și singur. Uită-te. Ridică ochii. Oarele strălucește printre copaci, lumina albastră înaintez repede, ramurile se dau la o parte. Câțiva pași mai încolo pădurarii taie lemne, fluieră. Poate nu sunt pădurare adevărată. Taci! Mă iau după lumina zilei, ies din pădure, dau peste un sat trandafiri. firii. Oh, culoarea mea preferată. Ca să joase. Vezi pe cineva? E prea devreme, obloanele sunt trase, Piața e pustie, o fântână, o statuie, alerg. Ecoul boților mei... În boți, Nu te opri, o să ajungi, Mergi mereu înainte. Mereu, mereu, mereu, mereu... Planul e plat, urcă încet, Fac câțiva pași... Am ajuns la poalele muntelui. dă înainte! Măcațări, poteca e abruptă. Mă prind cu mâinile. Am lăsat pădurea în urmă. Satul e jos de tot. Înaintezi, în dreapta, un lac. Urcă! Ti s-a spus să urci, Ce dacă poți! Abrupt dacă abrupt Ce abrupt e! Mărăciniș, Pietriș. am trecut de lac, se vede Mediterana! Urcă, urcă! Urcă, dacă ți se spune! O vulpe, ultimul animal! O buvniță orbită de lumină. Nu mai e nici o pasăre. Nu mai sunt izvoare. Nu mai sunt urme. Nu mai e nici ecou. Mă uit de jur în prejur. Dar pe el, pe el îl vezi? Pustiu. Mai sus, urcă. Sigur, urcă dacă trebuie. Mă caţăr pe pietre, alunec. Mă agăs de spin. Urc de-a de Ah, ah, am rău de înălțime! De ce trebuie mereu să escaladez eu munții? De ce mor fi silin mereu să fac imposibilul? E imposibil, el așa zice, nu ți-ar fi rușine! e sete. mi-e cald. Transpire. Nu te opri să ștergi fruntea, o faci mai târziu, mai târziu, hai, urca! Sunt așa obosit. Deja? Ascultați-mă pe mine, domnule inspector principal, nici nu-i de mirare. E un incapabil! Puturosule! Totdeauna a fost un leneș. N-a fost niciodată în stare de nimic. Niciun petec de umbră. Soarele e uriaș. Un cuptor. Mă sufoc. Mă părjolez. Hai, că ești aproape! Vezi? Vige! Super. <hânt> poți să-ți trimit pe altcineva în locul <hânt> Încă un munte în fața mea. Un perete fără nicio fisură. Abia respir. Mai sus, mai sus. Mai sus. Nu mai poate să respire. Mai sus. Nu trebuie să se ridice prea mult deasupra noastră. Mai bine coboară. Mai bine coboară. Mai sus. Mai jos. Mai sus. Urcă, urcă. Mai sus, mai jos. Am mâinile pline de sânge. Mai sus. Mai jos. Agăța-te. Caţără-te! Tare greu. E să fii singur pe lume. Ah, să fi avut un fiu. Eu și preferat o fată, băieții sunt prea ingrați. Ia mai lăsați poveștile astea. Hai, urcă. Nu trage de timp. Mai sus, mai jos. Dar nu ți decât un om trebuie să fii om până la capăt. fi om până la capăt. Nu. Nu! Nu mai pot să-mi miști picioarele! Nu mai pot! Hai! Încă un efort! E ultimul! Ultimul efort! fă nu facem! Fă-l! Am ajuns! Platoul! Se vede până departe. Dar nici urma de mumbelea. Îl <gătă> pierdem, domnule inspector principal. Caută! Caută! Caută! Nu caută! Caută! Nu caută! Îl pierdem! Nu mai sunt! Nu mai sunt! Nu mai sunt! Ce nu mai sunt? Nici orașe, nici păduri? Nici juvăi, Nici mare, Nici cer, Sunt... singur. Aici, jos, am fi doi? Ce tot îndrugă? Ce vrea să zică? Și cum aloh? Cum rămâne? Cum ombeliar? Alerg, fără să ating, Pământul! -și ia zborul! Subert, Sunt singur! Nu mai simt pământul sub picioare! Nu mai amețesc! Nu mă mai tem de moarte! Asta mă lasă rece! Gândește-te la noi, singurătatea nu e bună. Nu poți să ne lași așa. Fie-ți milă! Fieți milă! N-am o coajă de pâine să dau la copii. Și am patru copii! Și părpată meu e în pușcărie. Și eu ieri am ieșit din spital. Domnule dragă, aveți milă! Domnule dragă! Ce a mai tras din cauza lui? Acum mă înțelegeți, domnule inspector principal! Ascultă glasul solidarității umane! L-am împins prea departe, ne scapă. Ciuber, Ciuber! ciuber! Prietene, dragul meu, am greșit amândoi drumul. Eu v-am zis, v-am zis. Nu vor ne neîntrebată. Iertați-mă, domnule inspector principal. Datoria ta e să-l cauți pe malo, să-l cauți... Pe malo, n-ai să-ți prietenii <laughs> acum. Malo, mombeliar, malo, mombeliar, uită-te, hai, uită-te. Vezi că nu te uiți? Ce vezi? Uită-te înainte, ascultă, răspunde, răspunde. Hai, răspunde odată. E o dimineața de iunie. Respir un aer mai ușor, ca aerul. Soarele se topește într-o lumină mai vie decât soarele. Trec prin ce miese -mi în cale. Formele au dispărut. Urc! Urc! Lumina curge și voi! Uur! L-am pierdut! V-am spus eu, domnule inspector principal, v-am spus eu, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu Ma cu tine, Juver! N-ai să-mi faci un casa. Hei! Hei! Banditule! Aș putea să-mi iau zborul pe deasupra? Aș putea să ri un pas ușor? Un... Un, doi! Un, doi! Un, doi! Eu ți-am pus arma în mână, erai furierul companiei. Nu te faci că n-auzi, tu nu ești dezertor. Unde-i respectul față de superiori? Unde-i disciplina? Patria în care ai văzut lumina zilei te cheamă. Inima mea bate numai pentru tine. Ai în fața ta o viață întreagă, o carieră, ai să fii bogat. Fericit și tâmpit! Ai să fii voivodul Dunării! Poftim numirea! Dacă nu apucă să și ia zborul, mai avem o șansă. Uite, uite, aur, fructe! O să ai pe tavă capetele dușmanilor. Ai să te răzbund după pofta inii. Ai să fii sadic! Te fac arhiepiscop! Papă! Cum vrei tu! Ai cam exagerat! Uite! Dacă vrei, poți să iei viața de la capăt, de la primii pași. Poți să-ți împlinești toate visele. Alunec! Sunt sus! Foarte sus! Poți să zbori! Trebuie să ne agățăm de el, trebuie să le dăm greutatea. Vezi, de treaba ta. că sunt deci dumneavoastră de vină, domnule inspector principal. Ba, tu ești de vină. Ah. Nu mai ai deloc. Nu mai înțeles. Mi s-a repartizat o colaboratoare bleagă, oh. o nenorocită, o tâmpită! Vai, oh. inspector! O tâmpită! Oh. Da, da, o tâmpită, tâmpită, oh. tâmpită! Oh. Ciubert! Primăvara e atât de frumoasă pe la noi, iarna e blândă, vara... Nu plouă niciodată. Am făcut tot ce au putut domnule inspector principal, tot ce am putut. Câmp-o! idioto. Cum ziceți dumneavoastră, domnule inspector principal? Și cu recompensa pentru cine îl prinde pe Malo, cum rămâne? Poți să zboare. chiar dacă ți pierzi onoarea, îți rămâne averea. Poți să zboare. Averea! Uniforma! Să zboorurile! Ce mai vrei? Să zbăm! Nu, nu! Nu! Nu! Să nu faci asta! Nu! Să nu faci asta! Nu! Mă scarb în lumina! Mă patron de lumina! Sunt uimit că sunt uimit că sunt uimit! Sunt nu o să depășească și bariera uimii Ai grijă, Schubert Vezi că te apucă amețeala Sunt lumină Zbor Cază odată, stingete Așa, Madeleine ah, Nu știu dacă Mi-e rău Mi-e ZBORUL! E? Ia zi, băiețaș, unde mă aflu? Într-un coș de hârtii. Întoarce capul măi, nătăfleață. Aici erați domnul inspector principal. Cum ați reușit să intrați în amintirile mele? Oh, oh, oh, te-am urmărit pas cu pas. Norocul tău? Oh da, norocul meu. Hopa! Sus! Păi dacă nu eram eu, dacă nu te țineam, ești inconsistent, ești prea ușor, uiți de la mână până la gură, uiți totul, uiți și de datoria ta. Ăsta-i cu surul tău. Ești prea greu, ești prea ușor. Eu cred că e prea greu. Nu suport să fiu contrazis. Lasă că vezi șuber, eu de ce sunt aici? Credeam că am ajuns pe culme, ba chiar mai sus. Nu asta ți s-a cerut? Vai, m-am rătăcit, mi-e frig, m-am udat la picioare, mi-e frig și la spate. N-aveți un plovăr uscat? Ca să vezi, i -a înghețat spinarea. E mai rea voință la mijloc. A, nu e vina mea. Eu am căutat peste tot, dar n-am găsit. Doar m a urmărit, ați văzut totul. Eu n-am trișat. Ba, e zăracul duhul. Cum naiba mi-am luat așa un soț. Când era tânăr, părea mai de doamne ajută. Înțelegi? Înțelegi, Bun, înțelegi? A, oh, e hoț domnul inspector principal. V-am zis e hoț și prefăcut, da, dar și foarte slab. Ar trebui să-l îndop așa, ca să se mai îngrajă puțin. E sărac cu duhul. Da. Cum naiba așa a luat așa un soț? Când erai mai tânăr, păreai mai de doamne ajută. Înțelegi? Ești șmecher, ți-am zis eu. Șmecher și prefăcut, dar și foarte slab. Trebuie să te mai îngraș! <laughs> păi, exact asta a spus și Madlen. M-ați luat după ea. nu-ți rușine! Cum vorbește așa cu domnul inspector principal? Așa se vorbește cu domnul inspector principal? Las că te învăți eu să te porți, nenorocitule! Rahat cu ochi! Da, să știți domnul inspector principal că eu gătesc nemaipomenit. <laughs> da, și nu-i lipsește pofta de mâncare. Nai să mă înveți pe mine medicină, madam. Îmi cunosc meseria. Fiul dumitale, când pică nas, când rătăcește drumul, nu are pic de vlagă, trebuie neapărat să se îngrașă. Ai auzit? Ai auzit ce a zis, domnul doctor? Ai auzit? Noroc, rog, ai căzut tot în fund. Ne-am întors de unde am plecat. De sus în jos, de jos în sus și tot așa. E un cerc vicios. Oh, vai de capul lui! Toate vicile le are. Da, uite, a, uite să o întrebăm și pe doamna care tocmai a intrat, nu e așa, doamnă? Să vede dacă mai întrăzniuși să-i spui domnului inspector principal, ha, că n-ai făcut-o specială. Exact ce spuneam, e greu când trebuie să fie ușor, e prea ușor când trebuie să fie mai greu. E dezechilibrat, n-are priză la realitate. Poi, noi nu realității Îl chemă Marius mare, Lugastec de Perpignan de, Mașcroș. Ultimul nume era Mașcroș. Vezi mincinosule, pe banditul ăsta trebuie să punem noi laba. Hai, adună-ți forțele și marci să-l cauți! Trebuie să înveți să mergi drept la țintă. Nu-i așa, doamnă? tu pe dracu, dacă mai pierzi vremea pe drum. Ah, în timpul ăsta, m-aș croși și șterg să o e înainte. El nu arde gazul, nu-i un pierde vară. Lasă că-ți da? dau eu putere. Fac eu din tine băiat ascultător. Măi, trebuie întotdeauna să asculți. Nu-i așa, doamnă? Nu mai vine odată cafeaua aia, Madlen! Imediat, domnule inspector principal. Ei, acum ești la mâna mea. Salut. Ia uite-l pe Nicola. ți a terminat poemul. El e Nicola Deu. Tsarul Rusiei? Nu, domnule. Deu e numele lui de familie. D apostrof E U. Nu e așa, doamnă? Uh, continuați, continuați. Nu, nu, nu vreau să vă deranjez. <coughs> nu, nu vă închisiți de mine. <coughs> Iată ca frău. Deci, așa, deci, așa, ia să vedem ce avem în servietă, să vedem ce avem în servietă, da, da, da, hârtii, hârțoage. Hei, Nicola, țeai da, și poemul. A dormit. Cel mai bine te odicnești când dormi. <laughs> <laughs> nu ia să adorme? Da, da, da Asta nu. Nu, nu, nu-i nevoie șuber. Las-o acolo unde am aruncat-o eu. Hârtia stă bine unde e. Lasă că-ți dau eu putere. Zici că nu poți să-l găsești pe malo și că ai găuri în memorie? Îți umplem noi găurile din memorie. Cum adică? Nu o să-l doară. Sunteți poet, domnule Nicola? E poet, doamnă. Mănâncă. Ia, și Ia, coaja asta de pâine. Abia m-am scurat de la masă, domnule inspector principal. Nu-mi e foame. Eu nu mănânc prea mult seara. Mănâncă. Dar nu am poftă, zău așa. Îți ordon să mănânci, ca să prinzi putere, să-ți umpli găurile din memorie. Dacă mă forțați. Mm. Dacă cum forțați, mai dacă Mai repede, forțați, mai repede, hai, mai repede! Am pierdut și așa destul de vreme. Parcă ar fi coajă de copac, de stejar. nu așa, doamnă? Domnule inspectorul principal, ce părere aveți despre renunțare, despre detașare? O clipă. Scuzați-mă, coaja hmm. e bună, E sănătoasă, șuber! Mm. Știți, eu, stimate domn, în ce mă privește, datoria mea nu-i decât să o pun în aplicare. E prea tare. Pretexte. Ce-i cu mutrele astea? Mestecă mai repede. <gânt> Dar, dumneavoastră, nu sunteți un simplu funcționar. <gânt> sunteți și o ființă gânditoare, nu? Ca trestia. Sunteți o persoană? Eu sunt un simplu soldat, domnule. <fie> Felicitările mele. Vai, ce tare! E. Mestecă, mestecă! Cafeaua! Madlen! Las-o în pace pe Madlen! Mișcă-ți fălcile! Hai, mișcă-ți fălcile! Îndirtați mă domnule! Inspector principal, iertați-mă. Vă Pe mine nu mă impresionează lacrimile. Mm, mm, îmi rup dinții. Îmi încurge sânge. Mai repede, hai, grăbește-te. Mestecă, mestecă, mestecă, înghite. Uh, mă tot gândăm cum s-ar putea înnoi teatru. Mai e oare cu putință ceva nou în teatru? Dumneavoastră, ce credeți, domnule inspector principal? Hai, repede! Repede! Mm. Uh, N-am înțeles întrebarea, domnule Nicola. Ah. Uh. Mestecă! Eu visez la un teatru iraționalist, Un teatru non-aristotelic? Exact! Dumneavoastră, ce părere aveți, domn? Mi s-a jucuit cerul gurii. Limba mi-e toată rană. Teatrul în ziua de astăzi a rămas prizonierul formelor vechi. N-a depășit psihologia lui Paul Bourget. Păi da, da! A lui Paul Bourget. Hai, înghite! Vezi lumea ta, dragul meu... Teatrul din ziua de astăzi nu mai corespunde stilului cultural al epocii. Intră în contradicție cu ansamblul manifestărilor care definesc spiritul vremurilor noastre. Mestecă! Trebuie totuși să ținem în seama de noua logică, de cuceririle noi psihologii. Psihologia antagonismelor. Psihologia, sigur că da, domnule. Psihologie nouă! Tu mănâncă! vorbesc în termin de mâncat. Uh, vă ascult un teatru suprarealizant, în măsura în care suprarealismul e oniric. <laughs> oniric. Mestecă, mm. înghite. Da, da, da. Inspirându-mă, uh, nu Inspirându-mă dintr-o altă logică, dintr-o altă psihologie, Aș introduce contradicția, non-contradicție, non-contradicția în ceea ce lumea consideră de regulă a fi contradictoriu. Deci vom abandona principiul identității și al unității personajelor în folosul mișcării, al unei psihologii dinamice, noi nu suntem noi înșine. Personalitatea nu există. În noi nu se află decât forțe contradictorii și necontradictorii. Nu v-ar strica să citiți excelenta lucrare a lui Lupa Logică și Contradicție. Eu, eu, adică, adică tu abandonezi unitatea. Asta nu-i treaba ta. Mănâncă! Personajele își pierd forma în informul devenirii Fiecare personaj e mai puțin el însuși și mai mult celălalt nu e așa, doamnă? Păi, în felul ăsta n-ar fi mai curând Mănâncă, Schubert Un altul decât el însuși Exact despre acțiune și cauzalitate nici n-are rost să mai vorbim. Trebuie să le ignorăm cu desăvârșire, cel puțin în forma lor veche, prea grosolană, prea evidentă, falsă. Da. Ca tot ce evident s-a terminat cu drama și cu tragedia. Tragicul devine comic, comicul tragic, iar viața devine veselă. Viața devine, vezi! De <gri> Ghite, Schubert, mănâncă! Eu nu sunt într-un totul de acord. Cu toate că dau o apreciere ideilor dumneavoastră geniale. Mănâncă, înghite, <gri> mestecă. În ceea ce mă privește, eu rămân aristotelicmente logic. Fidel mie însumă. Fidel datoriei pe care o am. Respectuos față de superiori. Nu cred în absurd, totul e coerent, totul poate fi înțeles. Gândite! Grație eforturilor depuse de gândirea umană și de știință. A, a, a, a, a, a. Dumneavoastră, ce părere aveți, doamnă? Eu înaintez, domnule, înaintez, pas cu pas. Sunt pe urmele insolitului. Vreau să-l găsesc pe Malo cu te la urmă. Hai, repede, repede, încobucată! Hai, mestecă! Înghite! Văd că nu sunteți de părerea mea. Noi avem un nume de rău. Repede, Înghite! constat însă că asta vă face cinste. că sunteți foarte bine informat în domeniu. Da? Mai bine! Mai bine! Da, da. E una din pasiunile mele. Mă preocupă în cel mai înalt grad. Dar mă apucă oboseala când mă gândesc. Mult. Înghite! Încerc să fac tot ce Nu-mi nu mai poate V-ați gândit și cum poate fi realizat Practic acest nou teatru? Poți, Șubert, cum să nu poți? Numai să vrei Toată lumea poate Trebuie numai să vrei ca deputut, poți. Uh, mă scuzați, stimate domn Nicola. Sfânt. Acum nu pot să vă răspund. N-am voie. Sunt în timpul serviciului. Lăsați-mă să înghit bucățele mai mici. Bine, dar mai repede, repede, repede, repede. Uh. Uh. Să o lăsăm pe altă dată, stimate domn. Mă <laughs> Lasă fițele! Taci și înghite! Ca semne de anorexie, înghite! Madre să nu te prind că-mi vomiți! Cu mine nu-ți merge! S -s -s -s -s. Te pun imediat să înghiți tot! În sparge simpale, domnule inspector! Principal! Uh. Principal! Îmi bagă la cap, ciuber! Ascultă ce spun! Lasă urechile alea! Nu le mai astupa, că ți le asup eu cu pereche de palme. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce nu, Înghite! înghite! înghite, înghite, Colosal mai arată culoanele templelor și copsele copilelor! Da, ce faceți cu copilul ăsta? Ci... Te ții de prostii în loc să înghiți. La masă nu se vorbește. Iaute, mucosule, nu ți-ar fi rușine. Ah, copiii din ziua de azi înghite imediat la loc. Înțelegi, domnule inspector. Hai! Principal. Repede! Da, da. Asta, gata! Mesteca! Mestecă! -mestecă mm. Îndite! Mm. Mm. Mm. ce spune? Mm. Mm. Mm. Zice mm. că e tare ca lemnul, mm. ca fierul! Mm. Mm. Mm. Nu se să alunece pe gâtă, nu deci, mm. e nu vă dați seama! Mm. Nu-i așa, mm. domnul? Mm. Mm. Face special! Am adus cafeaua, ce ce ai? Că se cu! Ieru, cu de el- i-a rămas în gât. Levul ăsta! Ieru! Nu, nu, nu! E pâine! E pâine! Dacă vrea să se apere, poate să o facă și singur. Mai repede! Hai mai repede! Înghite imediat tot ce ai în gură! ce mai va face? De ce-i pe gât? Ce l-a apucat? Nicola, te-ai făcut ca caracu? Potolește-te! Domnule Nicola Deu, eu nu-mi fac decât datoria. N-am venit aici ca să-l pisez, dar trebuie neapărat să aflu unde se ascunde malo cu te la urmă. Și asta e singura metodă. N-am de ales. Iar pe prietenul dumneavoastră, care sper că într-o bună zi va deveni și prietenul meu... Îl prețuiesc sincer, zău, sincer, și pe dumneavoastră, domnule Nicola Deu, vă prețuiesc. Am auzit multe despre dumneavoastră și opera dumneavoastră. Domnul te prețuiește, Nicola? Minți. Oh, <gri> Adevărul e că nu scriu și sunt mândru de asta. Bata! Da. Oh, Bata, da, domnule! Cum să nu scrieți? Trebuie să scriem. inutil. Îl avem pe Ionesco și pe Ionesco ajunge. Dar, domnule, rămâne întotdeauna ceva de spus. Nu-i așa, doamnă? Nu! Nu, doamnă, domnișoară! Domnul inspector principal are dreptate, Nicola. Rămâne întotdeauna ceva de spus. Dacă lumea modernă se descompune, poți fi martorul descompunerii. Mă dori Vai! Domnule... Mai păi doare oh. Dacă mă petreci sau nu! nu mă ești nebun! Domnilor, domnilor, mm. nu se face! Nu se face! Cine? Cine? Eu? Da, tu, tu! Ga Domnule, inspector... Gata, hai, hai, hai, beți-vă cafeaua! Gata, nu mă mai doare! Am înghițit tot! Am înghițit tot! Oh, nu mai suport! Mersi, Madeleine pentru casa! E ure din partea dumneavoastră? E nedrept? Da, da, nu mai doare! Am Nu mai Spere doare! ai să calci legile ospitalității, Nicola! N-am vrut să-l super pe prietenul dumneavoastră, jur! El m-a obligat să intru în casă, eu nu voiam, mă grebeam, am insistat amândoi! E adevărat? Ai, Iurea, nu de asta am eu bolă de tine, am? Atunci... Cet Dumnezeule Mare, nu v-am făcut nimic. Niciodată nu te-aș fi crezut în stare de atâta ură, Nicola! Sărăcuțul de tine, domnul inspector principal, toată spaima lumii în ochii tăi, cum te-ai albi la față, cum te-ai schimonosit. Sărăcuțul, sărăcuțul inspector principal. Madlen, da? am apucat să-ți mulțumesc pentru cafea. Da. Eu nu sunt decât un instrument, domnule, un soldat care ascultă de ordine și își face meseria. Sunt un om corect, cinstit, respectat, respectat! Și nu am decât 20 de ani, domnule. Mi și eu am 45! Mai mult ca dublu. Nicola? Nicola? Gândește-te bine ce faci, cu cuțitul ăla enorm. Doamne Dumnezeule, doamne Cremură, Dumnezeule. Că e frig. Da, da, da, da, Mi-e frig. Aaaa! Totuși caloriferele duduie. Nicola, potolește-te. Nu te mai roti în jurul lui? Nu mai agita atâta cuțitul ăla. Miroase urât. Nu-i frumos să faci pe tine, domnule inspector principal. Tu nu te gândești în ce situație e? Pune-te tu în locul lui. Ce privire are Nicola? Asta nu glumește. clumește. Nicola, te-ai făcut roșu la racu. Vrei să nu te lovească, dar am Lasă cuțitul jos. Ce Dumnezeu, Nicola, ai putea să-i pitate. Ziu, nu mai e nimic de făcut l-a lovit trăiască rasa albă aș vrea să fiu decorat postum o să fii puior. Lasă că îl sun eu pe președinte. A -a. Prește, te da, oprește-te odată. Lasă odată cuțitul ăla jos, Nicola! Ce-i cu tine, Nicola? Sunt o victimă a datoriei ei. S-a prăbușit drept în inimă sărăcuțul de el. E plin de sânge. Suber Nicola? Hai ce stați, ajutați-mă să-l ducem pe divan. E regretabil că s-a întâmplat tocmai la noi acasă. Așa, așa, așa e bine. Vai sărăcuțul de el. Nicola, Nicola, acum ai să vezi că o să ne lipsească tânărul ăsta pe care l-ai ucis. Cu ura ta de mentă față de poliție. Ei, ce ne facem? Cine o să ne mai ajute să-l găsim pe malon? Ha? Cine, cine? Poate că m-am pripit. E, sigur, acum recunoști. Toți da. sunteți la fel. Toți suntem la fel. Faceți ce faceți fără să vă gândiți și după aia vă pare rău? Trebuie neapărat să-l găsim pe Malo. Jertfa lui nu trebuie să rămână zadarnică. Biată victima a datorită. eu pe Malo. Bravo, Nicola, bravo. Nu, nu, jertfa ta, domnule, inspector principal, n-a fost zadar. Șube, șube, tu ai să mă ajuți? A, ah, nu. Asta nu. Nu mai vreau să iau de la capăt. inimă de piatră! Păi tu nu-ți dai seama că trebuie nu faci ceva pentru el? Nu. Ce Dumnezeu! Pentru domnul inspector principal! Nu vreau! Nu vreau! Mm. Nu-mi plac să ascultător. Cei cu fițele astea? Nu-ți e rușine? Hai, hai, hai! Hai, te-a bucată să te Nu, eu nu, bătrânule, nu mă rog, hai. Nu mi-e foame. Tu chiar n-ai pic de suflet? Ascultă-l pe Nicola. Doare când mușc din coajă să luați să înghite Și eu sunt o victimă al datoriei. Și eu. Toți suntem victime ale datoriei. Înghite! închide, închide, înghite înghite Mai e, înghiți, Mestecați, înghiți, Mr. катс Mr. мести ați ascultat Victimele datoriei de Eugen Ionesco Traducerea Vlad Ruso și Vlad Zografii Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu Distribuția a fost următoarea: Schubert, Marian Râlea, Madlen, Emilia Popescu, polițistul Marius Stănescu Nicola Deu Mircea Rusu Doamna Violeta Berbiuc Regia de montaj Radu Verdeș Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Stelica Muscalu Regia tehnică Inginer Iulian Iancu Regia artistică Cezarina Udrescu O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2008.